الحمد لله الذي منّ علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها والصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله تعالى عليه ve alihî ve sahbihî bi ihsân ilâ yomiddîn. ba'd. Assalâmu aleykum ve rahmetullâhi ve bərəkâtühü. Möhtəram Yenə də Rəbbimizə şükürlər olsun ki həm də olsun, sənə olsun ki bu gündə bizə nəsib edib ki biz bu otaqda yığılsaq və onun dini barəsində Onun kitabı barəsində, onun endirdiyi müqəddəs bir mesaj barəsində danışaq və bu kitabla, yəni Quranla əlaqəli olan bəzi məsələləri izah edək və Quran-ı Kərimdə bəzi ayətləri e, mənasını sizə çatdıraq və həmd və sənəy yalnız Allah çündür. Və elhamdülillah bu böyük bir nimətdir. Necə Allah Subhanu və Taala buyurur: "Lə in şəkərtum ləzidənəkum". Lə Əgər şükr etsəniz Sizə olan neymətimi artıraram və doğrudan da bu, böyük bir neymətdir və bu neymətin qədrini bilmək lazımdır və bu neyməti qiymətləndirmək lazımdır. Çünki sənin əlində olduğun zaman bu neymətin ola bilsin qədrini bilmirsən, amma neymət əlində olmadığın zaman artıq onun qədrini bilməyə çalışırsan və Allahdan dua edib istəyirsən ki, Allah subhanı ve teala təzdən, o dəstəri və ya o itirdiyin vaxtı mənə qaytarardı. Və uca Rəbbimiz buyurur, Və zəkkir, fəinnə zikrə tənfəül müminin xatırlat, xatırlatmaq müminlərə fayda verər. Və zəkkir, fəinnə zikrə tənfəül müminin xatırlat, xatırlatmaq müminlərə fayda verər. Və adətimizə uyğun olaraq, bu cüm biz sizinlə inşallah, Namazda her defa okuduğumuz sure ve İslam dininde çok önemli bir yer tutan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sure hakkında buyuruk ki: "Lem kitab, au, lem yaqra bi Fatihati'l Kitab veya men Kitab fe Kim Fatiha suresini okumazsa onun namazı yoktur dediği sure bahsinde Qanışmaq istəyirik. Və bu surənin adı Əl-Fətiha surəsidir. Əl-Fətiha, yəni kitabı açan. Və biz bilirik ki, Qurani kərimin ilk səhifəsini, səhifəsini açdıqda biz orada həmin bu surəni görürük. Və bu surədə hədsiz sayda bir iblətlər var. Bu surədə hədsiz çoxlu sayda bir ağıl sahibləri üçün dərk olması Çox məsələlər var. Və Uca Rəbbimiz buyurur: Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Rahman və Rahim baş vəyan Allahın adı ilə. Və bu sifət Rahman və Rahim sifəti Allah subhanahu və təala Qurani-Kərimdə Tövbe surəsini endirərkən Bismillahir Rahmanir Rahim endirdi. Yəni bu sifəti həmin bu surədə nazil etmədi, vahy etmədi. Fə bu da ona dalalət edir ki, bu Allah Subhanahu Taala'nin hər zaman öz qullarına yönəldiyi və qullarının bu sifətə ehtiyac olduğu bir sifətdir. Rəhman sifəti, Rahim sifəti Və Allah subhanı va tealə rəhmandır, rəhimdir, bağışlayandır, amma bağışlamaqla da bir yerdə əzabı da şiddətlidir. Müsəlmana yaraşmaz ki, desin Allah bağışlayandır, mənim qəlbim təmizdir, mən neynirəm ki, heç bir şey eləmirəm, mən günah eləmirəm, mən çox yaxşı insanam, amma Allahın əmr etdiyi əmirlərdən uzaq olsun. Bu, müsəlmana yaraşmaz. Çox insanlar deyir, mənim qəlbim təmizdir. Mən pak adamam. Amma baxırsan ki, namaz qılmaz, oruç tutmaz, Allahın halalını halal saymaz, faiz yiyər, zina edər, insanları pis işlərə dəvət edər, pis işlərdə iştirak edər. Və sonra isə deyər ki, mənim gəlbim təmizdir. Allah subhanə və tealə rəhməndir, rəhimdir. Amma unutmaq da lazım deyil ki, Allah subhanə və tealə azizun tiqam izzətlidir və intiqam sahibidir. Əzabı da şiddətlidir. Necə Allah subhanə və tealə Qurani kərimdə bəzi ayətlərində Allahın əzabı ağrılıdır. Allahın əzabı şiddətlidir deyərək buyurmuşdur subhanahu və tealə. Sonra isə buyurur Rabbimiz Elhamdu lillahi rabbil aləmin Həmd olsun aləmlərin Rəbbinə Həmd olsun Həmd sözünün mənası daha genişdir. Çünki biz şükür deyilən bir anlam bilirik Bir də var həmd. Şükür, başıva bir xeyir gəldiydə, səndə hər şey yaxşı olduqda, işlərin yaxşı getdiyidə, yaxşı ruzu qazandıqda, sağlamlıq halında olduğunda deyirsən, Allaha şükür olsun. Amma həmd isə, mənası daha genişdir. Həmdin mənası, həm xeyir işlərdə, Həm də başvə bir müsibət gəldiydə Elhamdülilləh deyirsən Həmd olsun Allaha Doğrudan da həmd onadır Və əcər o hər hansı bir kuluna Bir Bəla Və ya bir imtihan edərsə O da onun hikmətindəndir Və ya hər hansı bir kuluna bir Müsibət gələrsə O kulun öz əlləri ilə Etdiyi müsibətdən dolasıdır Allah subhanı və tealə buyurur Quran-ı kərimdə Başuza gəldiyiz müsibətdər Fəbimə kəsəbət əydikum əllərivizlən etdiyiviz əməllərdən irəli gəlir an kəfir. Allah hələm çoxunu da bağışlayır Faizə girir Faizə pul götürür Ticarət qurur Ticarətin altından çıxa bilmir, sonra isə əlmi qaldırır, deyir, başıma müsübət gəlib. Sənin başıma necə müsübət gəlməsin ki, Allahın haram etdiyi bir şeyi açıq aydın özüvə halal etdin, nəfsivə uydun, şeytanıva uydun və sonra isə başıma bir müsübət gəldiydə deyirsən, Allah təala məni imtihana çəkir. Xeyr. Bu sənin öz əlinlə etdiyin bir müsübətdir və cazasını da bu dünyada çəkirsən. Allah subhanə və tealə sənə deyəndə ki, harama baxma və qullilmümininə yəğuddu min əbsarihim ya Muhammed mömüllərə de ki, gözlərini aşağı salsınlar dediyi halda Harama baxırsan, zinaya düşürsən, imanın azalır, namazı atırsan, sonra deyirsən ki, mən niyə namazı attım? Sonra deyirsən, niyə imanım zəifdir? Niyə mən elm oxuya bilmirəm? Niyə mən Quran oxuya bilmirəm? Niyə mən namazları vaxtında qıla bilmirəm? Axı, ah, necə qılasan ki, gəlbin ölüb? Axı, ah, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, bir qul, Günah etdikdə onun gəlbinə bir qara, nöqtə düşər və günah etdikcə, etdikcə həmin nöqtələr çoxalar və gəlbi qaralar. Buca Rabbimiz buyurur, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Əsıl o kəslərdir ki, اِذَا Allah onların qəslərdir, Yanında zikri olunduqda Və cilət qulubuhum Qəbləri tir-tir əsər Və izə tulyət aleyhim Əyətuhu zədəthum İmənə Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman imanları qalxar Ayə eşitdikdə imanın Qalxmırsa Və ya Allah yanında zikr Olunduqda qəlbin titrəmirsə Özündən başqa Heç kimi günahlandırma Çünki iman artar və azalar. El-iymânu yezidu bitağatürrahmanı ve yenqusu bitağatışşeytan. İman, rahmana itaat etməyilə artar, şeytana itaat etməyilə, nefsime itaat etməyilə, nefsin istediği şeylərə uymakla, halalı haramı birbirləri nə kaçıştırmaqla azalar. Ona görə, ucaq Rabbimiz buyurur, Əfə rəəit məni ittəxəzə ilahəhu həwəh ya Muhamməd öz havalarını öz istəklərini özlərinə ilah seçənləri gördünmü Üreyim təzə bir şey almaq istəyir amma pulum yoxdur gedim girim Faiza gedim bankda pul götürüm harama gedim Allah subhanə və təala lənət edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm lənət edib lə'ana Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm əkilu ribə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fəz yiyəni, yidizdirəni, yazanı, şahid olanı lənət etdiyi halda faziyirsən. yiyirsən. Sonra isə başma bir müsibət gəldiydə deyirsən Allah, başma müsibət gəlib. Və mə asabəkum min musibətin فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Rəbbimiz buyurur, başımıza gəldiyiniz müsübətlər öz əlləri vizlə etdiyinə görə gəlib. وَيَعْفُوا an كَثِيرُ Allah hələm çoxunu bağışlayır. Allah bizə rəhm edir. Rahman sifətini bizə tərəf göstərir. وَيَعْفُوا عَنْ an أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Həmd olsun Allaha aləmlərin rabbine və həm sifətini etmək möminün müsəlmanın əsas sifətlərindəndir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam buyurur: "Acaben li'mril mümin Möminin işi necə də qəribədir. Necə də gözəldir, necə də məlağlıdır, necə də mənalıdır. "İn asabet husarra fa shakara fakan Başına bir xeyir iş gəldikdə Hər şey yaxşı olduqda, ticarəti yaxşı getdiyidə, yaxşı pul qazandıqda, sağlamlığı yerində olduqda şükr edər. Fəkəna xayralləh Və bu şükürdə onun üçün xeyirli olar, savab yazılar. Şükr etdiyinə görə Allah subhana va tealə ondan razı qalar. Və in asabət hu darra fəsəbara fəkəna xayralləh Başına bir müsübət gəldiydə səbr edər. O da onun üçün xeyirli olar. Və bu mömünün sifətidir. Mömünün sifətidir, hər zaman həmd etməlidir. Namazda Elhamdülillah rəbbil aləmin oxuyub keçməklə deyil. Elhamdülillahi rəbbil aləmin, həmd olsun aləmlərin Rəbbinə, kainatın Rəbbinə, insanların Rəbbinə, zalımın, məzlumun, Rəb Rəbbinə, kasıbın, varlının, güclünün, güçsüzün, hamısının Rəbbinə. Allah subhanə və təala həmd olsun. Budur, həmd demək və mənasını anlamaq. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bilir ki, şey, peygamberlər çoxlu əziyyət çəkiblər. Hətta Yağqub aleyhissalam xəstəlikdən çoxlu əziyyət çəkib. Və peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dövründə nə qədər əziyyət çəkdi? Taşqalaq olundu sallallahu te'ala aleyh kovuldu, söyüldü, döyüldü, ondan beri hemd etti, şükretti Rabbine. Ve bu da bir sebep var idi şu, özünden sonra gelen müminlere bir ibret olsun diye, hemd olsun Allah'a. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arrahmanirrahim. O Allah ki, hansı ki biz ona hemdedirik, Rahmandır, rəhimdir, bağışlayandır, mərhəmətlidir Allah subhanə və tealənin adları çoxdur Nəyə görə uca Rəbbimiz Namazda beş dəfə oxuduğumuz surənin içində Ar-Rahmanir-Rahim Rahman və rəhim Allah deyə Peyğəmbərinə vəh yetmişdir Sallallahu aleyhi səlləm Başqa adları deməmişdir Rahmandır, rəhimdir, bağışlayandır Ki sən dərk edəsən ki, günah etdiyin halda Rəbbin səni cəzalandırmır. Oca Rəbbimiz buyurur, Qul ya ibadiyyəlləziyinə əsrafu alə ənfusihim, Lə təqnatu min rəhmətilləh. Ey öz nəfslərində israfa yol vermiş kəslər, Ey öz nəfslərində zülmə yol vermiş kəslər, günah etmiş kəslər, haram etən kəslər, Lə təqnatu min rəhmətilləh. Allah'ın rahmetinden ümidinizi üzmeyin. Ümidinizi kesmeyin. Demeyin Allah bağışlamaz. İnallaha yaghfiruz zunuba cemi'a. Allah bütün günahları bağışlayandır. Amma bir ana şərtlə. Oca rabbimiz buyurur ve anibu ila rabbikum ve eslimu leh. Ona qarşı dönün. Ona tərəf dönün. Onun dediyi ilə oturun onun dininə sadiq olun və ona təslim olun. Bu zaman Allah subhan ve teala sənə öz rəhmətindən payını qarant edər. Dəyər ki, rəhmətimdən payımı sənə verərəm. Lə təqnatu mən rəhməti, lə Allahın rəhmətindən ümid bizi üzməyin. O kəslər ki, haram işlərdə davam edir. Xüsusən də günümüzdə aktual olan məsələrdən də biri riba yemək. Bu, elə-belə məsələ deyil. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm faiz bağrəsində çoxlu hədislər buyuruq. Bir hədislərin birində anası ilə zina etmiş hökmündə sayılıb faiziyənin hökmü. Görün, nə qədər qorxulu bir məsələdir. Və Allah və onun rəsulu ona qarşı hər beylan ed edib faizə girmə, səbr et səbr et, Allahdan çıxış istə və mən yəttəqilləhə yəcəalləhu məxraca, kim Allahdan qorxarsa Allah ona bir çıxış qapısı açar və yərzuquhu min həythu lə yəhtəsib onun hesab etmədi bir yerdən onu ruzlandırar subhanəhu və te'ala ar-rəhməni rəhim rəhmandır, rəhimdir Bağışlayandır, əf edəndir o. Məlik-i Yevmiddin Qiyamət gününün, haqq hesab gününün, din gününün sahibidir o. Məlik-i Yevmiddin Məlik-i Yevmiddin Bir xatırlatmaqdır ki, qiyamət var, haqq hesab var, boş yerə yaranmamsan, elə bilmə ki, bu dünya anca yeyib, içib, yatmaqdan ibarətdir. Onda bizim heyvanlardan nə fərqimiz var ki? İnsan kimi ali bir məxluğun yaranma səbəbi belə səbəbi sizcə belə bir boş bir şey ola bilərmi? Yemək, içmək, yatmaq gün keçdi, yemək, içmək, yatmaq gün keçdi, axırda da ölüm? Hər bir şeyin bu dünyada bir səbəbi var, bir məqsədi var, bir anlamı var. İnsan kimi ali bir məxluq, gözəl bir məxluq yaradılışın, son nöqtəsi olan bir məxluğun yaranma səbəbi məcər yeyib, içib, yatmaq və sonra isə axırda ölüb-getməkdən ibarətdir? Əsləxir Məlik-i Umiddin Qiyamət gününün sahibidir Subhanahu və Teala Məlik-i Umiddin Uca Rabbimiz bu ayəni vəh yedərkən, indirərkən müsəlmanlara xatırlatmaq istəyir ki qiyamət günü var, qorx o gündən لا اقسم بيوم القيامه امدكر امدكر قيامت gununa wala uqsimu bin nafsil lawama Özünü qınayan Özünü qınağa çəkən nəfsə andikirəm mən niyə faiz idim mən niyə harama girdim mən niyə haram etdim mən niyə xeyr əməllərini bıraxdım mən niyə mən niyə mən niyə deyən nəfsə andikir Allah subhanahu wa taala maliki yawmiddin Qiyamət gününün sahibidir o. İyyəkə nə'bud, İyyəkə nə'bud və İyyəkə nəstəin. Biz yalnız və yalnız sənə ibadət edirik və səndən istəyirik. Bu gün günümüzdə olan bəzi insanlar öz şirklərinə baxmayaraq bəzi insanların yanında gözəl-gözəl danışırlar. Amma əməllərində bir şirk var. Baxırsan ki, Allah subhanə və tealənin rububiyyətinə, uluhiyyətinə xələl gətirən əməllər var həmin insanlarda, amma baxırsan ki, gözəl-gözəl danışırlar. İyyəkə na'budu və iyəkə nəstə'in Biz yalnız və yalnız ərəb dilini bilənlər, İyyəkə na'budu və iyəkə nəstə'in sözünü çox gözəl anlayırlar. Sözün əsli, İyyəkə na'buduka və nəstə'inukədir. Sənə ibadət edirik və səndən istəyirik. Yalnız ərəb dilində iyə deyilən bir ədat var ki, yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Yalnız və yalnız və bu həmin bu iyəkə sözü fiilin önünə keçib, qabağına keçib ki, yəni yalnız və yalnız, ey Allahım, ibadətimiz sənədir və nəstəin, köməkimiz sənədir. O kəslər ki, Allahdan başqasından dua istəyər. Allahdan başkasına qurban kəsər. Vallahi billahi təllah onlar bu ayətə zidd gedirlər. Olmaz. İyyaka na'budu və iyyaka nastain dediyin halda hansı məzhəb olursan ol, hansı fikrin sahibi olursan ol, namazda axı ah, oxuyursan, iyyaka na'budu və iyyaka nastain. Biz yalnız sənə ibadət edirik, səndən istəyirik. Dediyin halda, nəyə görə Allahdan başqasından istəyirsən, nəyə görə filan ağa, falan seyid, falan daş, falan parça, falan əskiyə qurban kəsirsən. Axı, bu, təzimdir, yüksətməkdir, bu yalnız Allaha məxsustur. İyyəkən əbudu və İyyəkən əstəin Biz yalnız və yalnız sənə ibadət edirik və yalnız və yalnız səndən istəyirik. Və Allah subhanahu və təala özünə şərik qoşanları bağışlamaz. İnnalllaha lə yəğfirü an yuşraka bih və yəğfirü ma duna zalikə limən yəşaa. Və man yuşrik billahi faqad dallə dalalan bə'ida. Allah əslə və əslə özünə şərik qoşanları bağışlamaz. Şirkdən başqa istədiyi şəxsə istədiyi günahı bağışlayar. Və kim Allaha şərik qoşarsa fəqad zallə, zalələn bəidə, açıq, aydın bir zalalət, uzaq bir zalalətdədir. Başqa ayətdə, Və mən yüşrik billəhi fəqad iftara ifmən azimə. Kim Allaha şərik qo qoşarsa Allaha qarşı çox böyük bir iftira və yalan etmişdir. Allah bu əməli iftira sayır. Allaha iftira qoşmaq istəyirsən, Allaha iftira etmək istəyirsən, onda şərik qoş. Məna budur. Ona görə, müsəlman bu cür məsələlərə fikir verməlidir. Allahdan başqasına qurban kəsməməlidir. Dəlil istəyirsən, oca Rəbbimiz buyurur, Fəsalli lirabbi kəvanhər, namaz qıl və yalnız Rəbbin üçün qurban kəs. Həmçin İbrahim aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'də buyurur, Allah subhanətələ onun adı ilə, onun sözləri ilə Peygamberimizə veyyədir. Qul inna salati və nusuki və mehyəyə və meməti lilləhi rabbil alemin tişi mənim namazımda qul inna salati mənim kurbanımda və nusuki kurbanımda və mehyəyə və meməti hayatımda, ölümümda lilləhi rabbil alemin Aləmlərin Rəbbi olan Allah cündür. Lə şərikələ və onun heç bir tayı bərabəri yoxdur. Bəli, biz bunu deyirik və açıq aydın deyirik. əl Allah subhanə və tealə bizi müvəhid olaraq yaraddı. Şükürlər olsun ona. Neçə-neçə insan əşhədu ən lə iləhə illallah deyir. Şəhadət edirəm, görürəm. Əşhədu sözünün mənası şəhadət etməkdir, görmək mənasını verir, şahid olmaq mənasını verir. La ilahə, yoxdur heç bir ilah, yoxdur Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbud illallah Allahdan başqa. Yalnız bütün ibadət, bütün təzim, bütün yüksəliş, bütün dualar Allaha yönəlməlidir. Və əvə səələkə ibadə anni fəinni qarib Uca Rabbimiz buyurur, ya Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm qullarım Məni soruşsalar mənim haqqımda desələr Allah'a necə dua edəy? Fə inni Mən onlara çox yaxınam. Və izə səələkə ibadī annī Məni səndən soruşsalar Ya Muhammed Fə inni qarib. Həqiqətən mən onlara çox yaxınam. Ucibu, ucibu, cavab vererem, cavab vererem, da'va tedda'i, dua edenin duasına cavab verərəm Allah subhanehu ve teala deyir cavab vererem. Neye göre Allah subhanehu ve teala cavab vererem dediği halda Allah'tan yok başkalarına dua edirsen. Ahı biz özümüzdən demirik axı, biz öz ağlımızla demirik, axı, mən demirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu belə olunmalıdır, xeyr, əslaq. Və ya mən demirəm ki, filan alim, filan şeyx, filan hoca, filan əllama, filan şeyxul islam, filan müştəhid belə dedi, demirəm. Deyirəm, Allah dedi, ucibu, ucibu da' və tədda'i izə da'an, dua edənin duasını dərhal qəbul edərəm. Və Allah şərək qoşmaq böyük bir zülmdür. Necə uca Rəbbimiz buyurdu: "İnne şirka zulmun azim." Allaha şərək qoşmaq böyük bir zülmdür. Nə üçün zülmdür? Allah səni yaratdığı halda, ruzlandırdığı halda, sənə səhihət verdiyi halda, övlad verdiyi halda, sənə həyat verdiyi halda, sağlamlıq verdiyi halda sən çox sağolu Allah'a yox. Başqa bir məxluğa, Allahın yarattığı bir məxluğa deyirsən. Bu, böyük bir zülümdür. Allaha qarşı böyük bir iftiradır. Və Allaha şərik qoşana Allah cənnəti haram edər. İnnəhu mən yüşrik billəh Kim Allaha şərik qoşarsa Fəqad hərramallahu aleyhil cənnəh Allah-u Teala ona cənnəti haram edər. وَمَأْوَاهُ النَّارِ Və onu cəhənnəmə salar. وَمَا لِبْ ظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Və zalimların heç bir küməkçisi olmaz. Yoxdur. Biz hükmədən deyilik, biz dəvətçiyik. Biz kiməsə hükm etmirik. Biz demirik ki, siz filan əməl etdiniz, siz filan kəsiniz, xeyr. Biz dəvət edirik. Udu ila sabil rabbika bil hikme Allahın yoluna hikmetlə və mövizətül hasenə və gözəl sözlərlə dəvət et ayəsindən tutub ən birinci özümüzə sonra bizim hamımıza bu nəsihəti veririk. Yenə də de deyirəm biz demədik ki bu fikir mənim fikrimdir mənə elə gəlir mən elə düşünürəm xeyr bu məni səni sənin valideynləri və səndən öncə bütün insanları və bizdən sonra bütün insanları yaradanın sözüdür. İyyəkə na'budu və iyəkə nəstə'in Biz yalnız və yalnız sənə ibadət edirik. Və iyəkə nəstə'in və yalnız səndən kümək istəyirik. Başımıza bir müsibət gələndə yalnız əllərimizi açıb Ey Allah deyirik, ey filan kəs demirik, ey Ebu Bakır demirik, Veya ma maşınların arxasına ey Ebu Bekir, ey Ömer, ey Osman diye yazmırıq. Bizim bütün münacatımız, bütün bütün dualarımız, isteğimiz alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. İyyâka na'budu ve iyâka nesta'in. Biz yalnız sana ibadet edirik ve yalnız senden isteyirik. Ehdinâ. Ehdinâ sıratal müstakîm. Bizi düz yola yönəlt. Ehdinâ sıratal müstakîm, bizi düz yola yönəlt. Bu ayəti oxuyarkən bu ayətin üstərindən boş-boş keçib getmək olmaz. Ehdinâ sıratal müstakîm bizi düz yola yönəlt. Hər bir şeyimizdə, dinimizdə, əxlaqımızda, imanımızda aləmizdə, aləmizə qarşı münasibətdə, haramdan çəkinməkdə, halaldan yapışmaqda İhdina Sırat əl bizi düz yola yönət. Fə bir insan bu ayəti deyəndə bu ayət haqqında fikirləşməlidir. İhdina Sırat əl hər bir insan səhv edə bilər. O boyda sahabələr, sahabələrin ilk dövrü Şirk içində idi. Bəziləri Allahın şərik qoşurdu, açıq-aydın bir şəkildə, amma sonra isə İslam onlara çatdıqdan sonra İslamın ən böyük və ən uca insanlarından oldular. Və biz yalnız çatdırırıq, biz yalnız dəvət edirik, biz yalnız insanlara Allahın dediyini deyirik. Mənə elə gəlir, hocam belə dedi, Şeyhin belə dədi, alləmen belə dədi, müştehidin belə dədi demiri, Allah belə dədi dəyiri. İyyəken a'budu ve iyəken estə'in, ehdina-sıratın müstəqim. Bizi düz yola yönet. Sıratallezinə en amta aleyhim. Sıratallezinə en amta aleyhim. Neymet vermiş keslərin yoluna yönet. Kimlərdir o neymet vermiş şəxslər? Necə Allah subhanə və tealə başqa ayətdə buyurur? Onlar peyğəmbərlərdir, sadiqlərdir, sıddıqlardır, şəhidlərdir, onlar düz yolda olan möminlərdir. Bunlara neymət verilib. Nədir o neymət? İslam. Allahın sənin üzər və ən böyük neymət puldur, xeyr, vəzifədir, xeyr, can sağlığıdır, xeyr. İslam'dır. Senin en değerli, hayatında en değerli bir şey varsa, en esas bir şey varsa, o da senin dinindir, İslam'ındır. Gehdi men yeşâ'u ilâ sırat-ı müstakim. Allah istediğini düz yola yönelder. Hem de olsun Allah'a. Hem de olsun Allah'a. Allah, Allah subhane ve teala bizi kafirlerden etmedi. Allah subhanə və tealə bizi imansızlardan etmədi. Allah subhanə və tealə bize Allah sevgisi, məhəmməd sevgisi, Quran sevgisini daddırdı. Həmd olsun âləmlərin Rabbinə. Həmd və şükürlər olsun. İyyəkən a'mudu və iyəkən asta'in. İhdina sırat mustaqim Ey rəbbimiz bizi düz yola yönət. Düz yol nədir Peyğəmbərlərin yolu. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yolu, sahabələrinin yolu, əhli yolu, bunlar hansı düz yolda olan mümin bir insanlar idi. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman, Hz. əli, İmam Həsən, İmam Hüseyin, müminlərin anası olan Aişə, Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızları Bunlar hamsı İslam'ın en uca insanlarıydı Allah hamsından razı olsun Ehdine sıratel müstakim Allah'ım bizi düz yola yönet Sıratel lezine en'amta aleyhim Nimet verilmiş kestlerin yoluna Yaxşı bu neymet verilmiş kestlere mal verilmişti Pul verilmişti Güc verilmişti. Ne verilmişti bunlara? İslam verilmişti. Din verilmişti. Allah sevgisi verilmişti. Tuhid verilmişti. La ilahe illallah verilmişti. La ilahe illallah'ı deyip La ilahe illallah üzerinde üzerinde ölüp ve onun manası üçün hayatı boyu La ilahe illallah'a emel eden insanlara məs Allah subhan va Teala öz neymətini endirmiş. O hayril məqdu bir aleyhim Val Dallin Hayril məqdu bir aleyhim va dalin qəzəbə düşar olmuş və yollarını azmış insanların yoluna bizi döndərmə Bizim gəlbimə hidayet ver qayrıl mağdubun alehim vəl dallin kəzəbə düşər olmuş. Allah subhanu və bəzi göbümlərin üzərinə kəzəbləmişdir. Bəzi göbümlərini, bəzi göbümləri isə azdırmışdır. Nəyə görə azdırmışdır? Çünki özləri azmaq istədi. Bəziləri deyir ki, Allah mənə hidayət vermir, nə Allah sənə necə hidayət versin ki, sən hidayəti istəmirsən? Allah sənə necə hidayət versin ki, sən ona qarşı, sən ona tərəf bir addım belə atmırsan. Necə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Allaha tərəf bir addım atsanız, Allah subhanə və tealə sizə tərəf 10 addım atar. Allaha tərəf, yeryə yeryə yer yer gəlsəniz, Allah subhanə və tealə sizə tərəf geza geza, yəni qaça qaça gələr, Yəni, mənası budur ki, sən bir addım elə, İstə İslam nəyi deyir sənə, İslamın nəyindən qorxmalıdır, İslam nəyi qorxuludur, nədir İslamın problemi? İslam deyir, bəli zina etmə, İslam deyir, içki içib ağlıva gələni danışma, İslam deyir, onun bunun namusuna toxunma, İslam deyir, qeybət eləmə, İslam deyir, faiz yemə, İslam deyir, zülüm etmə, İslam deyir, rüşvət alma... İslam deyir, halal yey, haramdan çəkin. İslam deyir, insan ol, mədəni, əxlaqlı, təmiz, həm zahir cəhətdən, həm daxir cəhətdən bir insan ol, cəmiyyətə yararlı bir mə məxluq ol. İslam dini bunu deyir. Bəzi insanlar, həmin bu qayri-l-məqdubi aleyhim və yollarını azmış və gəzəbə dükər olmuş insanlar, bəziləri İslamı çox pis bir şəkildə ortaya qoymaq istəyirlər. Amma Allah Subhanahu va Taala Qurani-Kərimdə buyurur: Onlar Allahın nurunu söndürmək istəyəllər. Vallahu mutimmu Allah öz nurunu tamamlayacaq. Vəlâu karihəl-kāfirūn. Kafirlər İslamı istəməyənlər, İslama qarşı gecə-gündüz çalışıb İslamı məhv edəyən insanlar istəməsə belə. Və Allahumutimmunuri Allah subhanı və tealə öz nurunu tamamlayacaq. Və gəlin bu, dinimizin qədrini bilək, dinimizi yaşayaq, hamımız bir-birimizə nəsiyyət verək, bir-birimizi düz yola çəkək. Allahın dini üçün, kitabı üçün çalışaq, var gücümüzü sərf edək. Millətimizin düzgün yolda olması üçün, bir-birinə zülüm etməməsi üçün gəlin çalışaq, dua edək. Axı, o da sənin xalqındır, o da sənin millətindir. Sən özün hidayətə gəldin, bəs onlar çalışmaq lazımdır. Hikmətli olmaq lazımdır. Tanışanda gəzəndə, söz deyəndə sözlər və fikir verməlisəm, gəzəbli olmamalsan, əxlaqlı olmansam və s. kimi müəminlərin sifəti barəsinə inşallah gələn dəstərimizdə davam edəcəyik. İndi isə gəlin, adətimizə uyğun Allahın kitabından bir az oxuyaq və orada olan bəzi təcvid əhkamlarına, Baxaq və onları izah etməyə çalışaq. inşallah Allahın izni ilə. Biz dünən sizinlə, inşallah Nəss surəsində qaldıq və birinci ayəti izah etdi. İndiyisə ikinci ayəti izah edirəm. Uca Rabbimiz buyurur, Bismillahirrahmanirrahim Qul A'udhu bi Rabbin nəs Məli ki, məli ki Bəzləri buna deyir, məli ki, ki Bu ki deyil, kidir. dir kəsrədir Kəsrə sözünün lüqəti mənası sınmaq deməkdir Kəsrəni tələffüz etdiyin zaman ağız sınmış formada olur Və isəsi açıq, aydın bir şəkildə tələffüz olunur Məli ki, ki, məli ki, məli ki Məlikin nəs Sonra isə vəslə işarası var Sonra isə ləm işarası var dedi ki, ləm işarası oxunmur İləhin nəs Əlifdir Sonra ləmdir Ləmin Ləmdən sonra bir işara var Onun adı nə idi? Çəkər işarası Yəni, məd işarasidir ki bir hərəkə, İki hərəkə miqdarında uzaldır İləhin, iləh, iləh. Baxın, demirəm iləh. Deyirəm iləh. Əgər bu işarəni görsən, bu o deməkdir ki, burada əsaitini iki dəfə artıq məd formasında uzatmalısan. İləhin nəs, iləhin nəs deyə oxuyuruq. Min şəri, min şəri. Burada ixfadır, çünki nun sakin. Və ya sonra müəyyən olunmuş bəzi hərflər var ki, bunlar da 15 hərftir, bu hərflər gəldiyi zaman ixfa baş verər. Şin hərfi də həmin hərflərdəndir. İqfa zamanı nun səsi açıq, aydın bir şəkildə tələfiz olmur, gizlənərək min şərri və 2-3 saniyə burunda saxlanılaraq bu formada tələfiz olunur. Min şərri, min şərri. Min şəril Vəsvə Vəsvəsi Burada vəsvə, burada nə var? Məd var Vəsvəsil xa Xannəs Xannəs Dedi, əgər ayələrin sonunda Məd həriflərindən biri olarsa Yəni, məd sözün mənası Uzatma deməkdir Məd hərifləri üçdür Əlif, Vavye Və burada da min şərdil vasvasil xannəs sözünün sonunda sin var və sindən əvvəldəki sözün şümmət hərfi olduğu üçün buranı biz istəsək 2, istəsək 4 və istəsək də 6 hərkə miqdarında uzada bilərik. Min şərdil vasvasil xannəs Min şərdil vasvasil xannəs min şerril vaswasil khanna deyə biz bu ayəni bu formada oxuya bilərik, üç formada. Amma qeyd etdim ki, əgər bir şəkildə oxuyursansansa, yəni əgər 2-nən başlamısansansa, 2-nən də surəni qurtarmağın daha gözəldir. 4 başlamız, hansısa dörd hərəkə ilə bu zamanda dörd hərəkə ilə davam etmək daha xeyirlidir. Əllədi Əllədi Burada vəslə işarası var və vəslə işarası ümumən əlifləmdən başlayanda həmişə ə oxunur. Əgər vəslə işarası, yəni əlifdir, üzərində bir simvol var, simvolun adı vəslədir. Vəslə sözünün lügəti, mənası iki sözü bir-birinə birləşdirən deyəməkdir. Və əgər Əlif-ləmlən, yəni vəslədən sonra ləm hərfi gələrsə, bu zaman əgər vəslənin üzərində heç bir hərəkə olmazsa, o həmin vəsləni əylə oxu, ə ilə əl oxu. Ə-ləvi Yaxşı, bu vəslə nə üçün qoyulub? Əgər 4-cü ayətdən 5 ci ayətə mən keçmək istəsəm, məsəl üçün, belə bir formada Min şərril vəsvasil xannəsilləvi vəsvis Baxın, <gülüyor> Artıq senin kəsrəsindən, hərəkəsindən əlləvi sözünə keçirəm və burada da onda vəslə işarəsi öz rolunu oynayır, öz işini görür və əsaiti oxunmur Əlləvi, əlləvi uzatma var Əlləvi yuvasvisu yuva, yuva bəzlə deyil yuva, yuvasvisu yuva deyil yuva Və hərfi ince həriftir Və deyil Və Və Yuvə Yuvəs Visu Sonra isə sin hərfidir Sin hərfi sükunlu bir halda gəldi Və sin hərfi sükunlu bir həldə gəldikdə Bu zaman incə bir şəkildə tərəfiz olunlar Yuvəs Yuvəs Visu Bakın Yuvəs Visu Demirəm ki Yuvəs Visu Deyirəm Yuvəs Visu Yuvəs Visu Fii Yuvəs Visu Fii Və bəz və bəzi insanlar oxuyarkən bu surəni və ya bu sözü qatışdıraraq yuvas-svis, yuvas-svis deyə tələffüz tez bir formada tələffüz edir, edirlər və burada da hərflərin məxrəcini düzgün formada tələffüz etmirlər. Tələsmədən alləzi yuvasvisu fi alləzi yuvasvisu fi sudu fi fi deysa Fə hərfidir, altında kəsrədir və özündən sonra isə Yə hərfi gəldiyi üçün iki hərəkə miqdarında uzaqdır. Fİ ƏLLƏVİ YÜVƏ SÜVİ SUDU SUDU, sab hərfidir. SAD hərfi bildiyimiz kimi qalın hərflərdəndir və dammalı olduğu halda qalın bir formada SU, SUDU, SUDU kimi oxunar. SUDU Sonra isə Dəl, dəl hərfidir, Dəl hərfi bildiyimiz kimi inci hərfdir su du yu su du su du du du bir var du bir var du du, du. ince bir şekilde yuwas su fi sudu sudurinnas ra harfidir ra harfi kesreli geldiğinde bildiğimiz kimi ince bir şekilde telaffuz olunur fi suduri sudurinnas minal cinneti Burada da nun hərfi şəddəli formada gəldi və biz dedik ki, İmam Əlcəmzuru buyurur, və ğunnəmi min funnunən şudidə və smə kull hərfin ğunnətin bədə. Yəni nunla mim şaddəli halda olduqda bunları ğunnəyə sal və bunları ğunnə hərfi adlandır. Və biz dedik ki, nun və ya mim hərfləri şaddəli bir formada gələrsə, bu zaman iki hərəkə məqdarında uzadılar. Minəl cinnəti Və burada da təmərbutə var. Yəni təmərbutə nədir? Tənin bağlı formasıdır. İki nöqtəsi var, təkimi, amma açıq forması yox, bağlı formasıdır. Minəl cinnəti və nəs deyə tələffüz olunur. İndi isə surəmizi oxuyaq, mən oxuduqdan sonra inşallah bizdən sonra siz də təkrarlayıb əzbəlləyə bilərsiniz. Qul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas İlahin nas, min sharzil waswasil khannas allazi yawswisu fi sudurin nas يرذ والوسواس الخناس في صدور الناس من الجن Və subhanək Allahumma və bi hamdik və nəşədən la ilahə illə ənt nəstəxfiru və natub Allah hanfızdan razı olsun Allah subhanətə alə bizi bağışdasın, rəhm etsin etdiyimiz səflər bizdən və şeytandandır Allah subhanətə alə və onun peyğəmbəri bu səflərdən uzaqdır Allahın izni ilə, nə sualvız varsa inşallah mövzubuzdan əlaqədər, təcvid elmi ilə əlaqədər həriflərlə və ya məxrəclərlə əlaqədər. Hər hansı bir sualınız varsa, buyurun, verin, inşallah. Bilsək Allahın iznindən cavab verərik, inşallah. Allah sizdən də razı olsun və sizə də cəzakumullahu xeyran söyləyirəm, inşallah. Allah sizdən də razı olsun, inşallah. Gələn dərs Allahın izni ilə yenə də Quran-ı barədə, Quran-ı Kerimin surələri barədə Allahın kitabı barə, barəsində olan bəzi məlumatları oxuyarıq və inşallah Allahın izni ilə e, yenə də bilmədiyimiz şeyləri bir-birimizə xatırladarıq e, və inşallah Allah subhanətlərə bizi bağışdasın, bizə rəhm etsin və bu bir saat sərf etdiyimiz vaxta Allah subhanətlərə bizə bütün dəqiqələrinə, savablarına, e, Bütün dəqiqələrinə, bütün saniyələrinə savab yazsın və bizi qiyamət günü üzü, ağ olan möminlərdən etsin. Bizim etdiyimiz xətaları, günahları, haramları bizə bağışdasın. Bizim təlk etdiyimiz vacibatları bizə bağışdasın. Bizim imanımızı artırsın, əxlaqımızı gözəlləşdirsin. Bizi əsil elm tələbələri və ya Quran əhli etsin və vallid elnlerimizi bagıştasın onlardan e, vəfat elyen varsa onlara rahmet etsin sağ olanlar varsa Allah subhan təala hamsına hidayət versin qəlblərini islama tərəf döndərsin Allah sizdən də razı olsun və subhanak allahumma və bihamdik və nəşədu la ilaha illa ent nəstəğfiruk allahumma və